щоб потім віднайти посмішку. Сьогодні Антон не думав про той струмок прибульців, який тік на його очах упродовж 20 років. Рідко вдається на одну мить хопити стільки часу. Йому дуже кортіло подивитися, чи змінився, бодай, трохи Джон Сміт за ніч уперше проведену в притулку. Треба було знайти лише привід, наприклад, піти за чимось до Марфи. Не зле було б взяти вапна, щоб побілити стіни. Мухикаючи пісеньку, Підслухану вщиглика Антон взявся до роботи. Шипки засяяли, павуки повтікали, стіни задихали. У порусі дитячої радости Антон відсунув важкий засув воріт. За ними було таке саме небо, по ньому бігли легкі хмари, хоч біля землі не було вітру. Із щілин муру, викладеного з тисячолітнього каміння, проростали тоненькі рослини. По -під стіни тулилися кущики шепшини та бузини. Антону ніколи не спадало на думку скористатися з їхніх плодів. Вони належали птахам, що вільно перетинали межі світів і сідали перепочити на морі. Антон озернувся, чи хтось за ним не спостерігає, і, відпустивши засу, вийшов з притулку. Заплющив очі, відлічив двадцять кроків. Він чув, коли ще люди блукають у темряві, не помічаючи світла істини. Темрява й тиша огорнули все тіло. Ось таким є той світ, у якому він не міг нічого змінити, і з якого не посмів би узяти навіть каміння. Розплющивши очі, Антон побачив під ногами ледь помітну стежку, яка вела з того світу, але ніколи не приводила до нього. Це була така гра писаря східних воріт. Коли він виходив із притулку в темряві, то відчував опір, страх, невпевненість, а назад повертався у світлі. Ноги самі вели до воріт, окутих штабами заліза, втілення надії і сили. І весь цей час вони були відчинені. Який жах, засміявся Блі, грізно ссунувши брою. Таке трапляється раз на десять тисяч років, зачиніть негайно східні ворота. Антон теж засміявся б. За кільканадцять кроків від воріт мур завалився, і можна було спокійно повернутися через отвір, порослий диким виноградом і кропивою. У цій грі він не міг уявити себе прибульцем, навіть якби простоїв цілий день перед борітьми. Він не насмілився б жартома смикнути за дзвоник, бо відчував, що це було б так само небезпечно, як і взяти камінь з того світу. Обережно витер пелюку з позеленілої бронзи, дивуючися, що дзвінок холодний, хоч сонце вже піднялося високо. Витрусив килимок з вибляклими візерунками, об який прибульці витирали ноги, щедро змочив його водою. І зовсім іншими очима подивився в останнє на сіру рівнину, згадавши, як зимою там падав сніг і повітря нагадувало молоко, змішане з водою. Так само зима входить і до притулку. Антон привів кіз ближче до хати, де трава була густіша і соковитіша, і там його вхопила гілка шепшини із зеленими ягодами, аж кров виступила на зап'ястку. На мить він притулився до теплого боку сніжки, Ніби хотів тишити біль «Що зі мною діється?» Питав не знати, кого І самого себе Новоприбулий Джон Сміт «Може все це ілюзія?» З наближенням полудня Його неспокій зростав Сонце розпікало в небо до білого Усе завмирало Колись у дитинстві Джон Сміт мав Ліс, річку, гори Світ, куди неохоче Заглядало сонце І панував вогкий холодний присмерк приглушуючи всі барви. Після того він бачив лише шляхи, асфальтові, бетонні, вздовж них автозаправки, міста. Щоб вижити, треба було їсти, спати, працювати, заводити знайомства, ворогів. Люди там були хитрі, облудні. Вони прагнули витиснути з тебе те, що їм було потрібне, а тоді байдуже відверталися. «Ти мені, я тобі». Цей простий обмін у кожному випадку Джона Сміта закінчувався обміном душами. Лише ти, Мадонну, нічого не хотіла від мене, навіть молитви. І душі моєї не хотіла. Просто сяяла, як сонце мені одному. Деколи мені здавалося, що люди не лихі, вони просто не можуть не мінятися, не продаватися, бо їх завели наче годинники. Коли механізм зламається чи зупиниться, вони помирають або оживоліють. Коли Джон Сміт почув у собі цокання годинника, то вийняв його, розтрощив і викинув, чим тяжко образив усе суспільство.